Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur <coughs> kita kepada Allah Subhanahu wa taala <coughs> kerana dengan taufik hidayah-Nya dapat sama-sama kita menunaikan salat Maghrib secara berjemaah. Insya-Allah kita akan sambung kuliah kita sebagaimana biasa. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan al-asmaul husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. <coughs> Nas'auluka ya manhu Allahu Aladzim, la ilaaha illahu wa al-Rahmanu al-Rahim. Al-Malikul Qudus, al-Salamul Muaminul المتكبير الخالق البارئ المصوير الوفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض البا وصيت الخ في درا في او المعيذ المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العالي الكبير الحافظ المقيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحامد المحصل مبديء المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي متعالي البر التواب المنتقيم العفور المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصيت الجامع الغني المهني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي Alwarithu rashidu, saburu, الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صلي أفضل الصلاة على أسعاد المخلوقات سيدنا Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wa sallim Adada ma'lumatika Wa midad Da kalimatika Kullama Zakaraka Zakiruna Wa wafal An zikri kal'afilu قال Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه ثبت رسول الله صلى الله عَلَيْهِ bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 99 nama man ahsaha dakhal al jannah barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah amin muslimin muslimat yang dirahmati <coughs> Allah sekalian insyaallah pada malam ni kita akan mendengar salah satu uh, kisah Dari peperangan Rasulullah uh, sallallahu alaihi wasallam ثلاثه peperangan yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup terkenal dipanggil sebagai ghazwat Tabuk Ghazwatu Tabuk Peperangan Tabuk Peperangan Tabuk ini berlaku pada tahun 9 Hijriah Rasulullah SAW Dan ianya merupakan peperangan yang paling akhir Nabi Hadir Lepas tahun 9 Hijriah Nabi, lah, Nabi dah tak berperang Sahabat-sahabat masih lagi Pasal keadaan Nabi semakin hari semakin uzur Sehinggalah Nabi SAW bertemu Allah pada tahun 11 Hijriah pada 12 Rabiul Awal sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 9 Hijriah ni berlakunya peperangan Tabuk. Dan pada tahun 9 Hijriah ni juga kalau tuan-tuan masih ingat lagi, matinya seorang raja yang adil yang duduk di Ethiopia bernama Najashi. Najashi ni tuan-tuan bukan nama dia. Najashi ni maknanya raja. Dalam bahasa Ethiopia, dalam bahasa Habsyah, Najashi tu maknanya raja. Nama dia Ashamah bin Abjal bin Ashamah. Ha -ha. Nama dia sama dengan nama Atuk dia. Nama dia Ashamah bin Abjal bin Ashamah. Zaman uh, Kaabah kena serang dengan tentera bergajah, tu zaman Atuk dia. Ya? Atuk dia hantar bala tentera daripada Yaman, diketuai oleh Abraha untuk merobohkan Kaabah. Okey, jadi raja yang beriman ini yang namanya ataupun gelarannya Najashi meninggal dunia pada tahun 9 Hijriah juga. Dia macam dekat Mesir kan. Mesir uh, raja dia panggil apa? Firaun. Ya Firaun itu bukan nama, raja maksudnya. Sebab itu ada dalam sejarah Firaun yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan semua Fir'aun jahat, tapi semua kebanyakannya jahatlah. Yang baik boleh dibilang dengan jari. Ya, yang kita sedia maklum yang beriman, iaitu Fir'aun zaman Nabi Yusuf. Dia Nabi Yusuf kan orang Mesir. Jadi Fir'aun zaman Nabi Yusuf itu, itu beriman dengan Allah SWT. Jadi Fir'aun itu bukan nama, tapi ialah raja. Ha, macam tempat kita ni, dia panggil rajalah, raja lah, raja. Tapi kalau nak panggil Fir'aun pun boleh juga. Ha, kalau berani. Ya. Panggil Fir'aun mampu engkau. Kan? Underground terus. Tapi segi segi penggunaan Fir'aun tu dengan makna raja. Kalau kita nak guna, kita kata Fir'aun Selangor. Ha, contoh kan. Fir'aun Kelantan. Fir'aun Tengganu. Fir'aun Kedah. Apa-apa dia itu. Raja dia itu. Ha, itu segi bahasa. Kalau tak faham bahasa, payah tuan-tuan. Dia panggil tak kerti bahasa. Ha, gitu. Okeylah. Jadi pada tahun itu, raja yang baik itu meninggal dunia. Dan pada tahun itu juga, orang yang paling banyak memusuhi Rasulullah SAW di Madinah yang terkenal dengan kerja-kerja munafik yang dibuat siang malam pagi petang pun kujul pada tahun 9 Hijriah. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul Wali'azubillah. Okey. Perang tabuk yang berlaku pada tahun 9 Hijriah ini, Disebutkan satu-satunya peperangan yang Nabi umumkan awal setahun. Beza dengan peperangan yang lain. Peperangan yang lain Nabi tak pernah umum awal-awal. Mungkin sebulan lagi nak berperang. Ataupun lagi dua minggu nak berperang. Nabi kata kita akan berperang. Kecuali peperangan tabuk. Tabuk. Nabi cakap, tahun depan kita akan berperang di tabuk pada musim yang amat panas perjalanan yang terlalu jauh. Nabi cakap awal-awal lagi, setahun. Bukan macam kita nak masuk setahun-tahun depan ni, ada apa lagi, berbulan. Ni dah September, Oktober. No, siapa? September, November. Hantar sajalah. Lebih kurang tiga bulan kan? Tiga bulan maksudlah tahun depan. Tak, Nabi cakap setahun makna persediaan 12 bulan. Satu-satunya, persediaan 12 bulan ialah tabuk. Supaya apa? Supaya semua tahu Belaka, supaya, supaya semua ada maklumat. Supaya jangan ada bagi alasan. Eh, nanti dah sampai waktu, sampai ketika waktu orang pergi pegang Belaka, kau kata, eh, eh, kita tak tahu pun. Tak ada orang SMS pun. Tak ada di Facebook pun. Tak dapat email pun. Pelotak engkau Haa, maknanya macam itu. Setahun orang cakap, tahu? Haa, kan? Jadi, jangan kau nak bagi alasan. Maka Nabi kata, tahun depan, kita akan berperang di Tabuk. Pada musim yang amat panas, perjalanan yang terlalu jauh, maka bersiap sedialah kamu. Itulah kata Rasulullah SAW. Jadi pada sahabat pun bersiap sedia. Ya? Orang yang berjuang Islam, yang hatinya ada Islam, yang hatinya fikir tentang keredaan Allah dan keredaan Rasulullah SAW, ...dia akan bersiap sedia untuk menghadapi perkara tersebut. Sebab tu Nabi cakap awal-awal. Sehinggalah sehari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi minggu bulan... Ya, ...nak dekat-dekat sampai pada waktu dan ketika nak ketabuk. Maka Nabi SAW, tuan-tuan, makin kuat mengimpin para sahabat... ...untuk infakkan harta mereka ke tabuk. Jadi disebutkan dalam sejarah, satu hari... Nabi saw naik atas mimbar. Jadi mimbar Nabi masa tu ada tiga anak tangga. Satu, dua, tiga. Satu, satu hari tu pada hari Jumaat, Nabi duduk dekat mimbar yang paling atas. Nabi campaign. Nabi kata, "Menanfakomalahu fi sabillillah, falahul jannah mislu kaza wakaza." Nabi kata siapa yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa Taala untuk ketabuk Allah akan beri kepadanya syurga sekian-sekian banyak nabi kata. Dan nabi kata macam tu bangkit Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman kata ana laha ya Rasulullah. Saya akan infak. Apa engkau nak bagi? Remembers. Apa kata Saidina Uthman bin Affan alayya 100 ba'ir biahlasatiha waqtabiha. Saya akan bagi sebanyak 100 ekor unta yang penuh dengan kelengkapannya. 100 ekor unta. Yeah. Unta dan penuh dengan kelengkapannya. Kelengkapan ni bang, macam kereta kan, ada tayar spare, ada minyak hitam, ada apa lagi? timing belt. Ha, macam tu lah lebih kurang lah, bahasa mudahnya. Unta ni pun sama juga. Kau ingat bodoh gitu unta? Tak. Dia punya pelapik lagi, dia punya minuman lagi, dia punya makanan lagi, yeah. dia punya ladam unta lagi, tali unta lagi. Uthman kata, saya akan support 100 ekor unta dan seluruh kelengkapan unta ini. Nabi kata, Barakallahu fika ya Uthman. Tuan-tuan bayang, 100 ekor unta. Kita nak bagi sekor pun meninggal dunia. Ada 100 ekor unta, selamba. Nabi turun anak tangga yang kedua. Nabi kata, siapa yang infakkan hartanya ke jalan Allah, baginya syurga sekian, sekian, sekian banyak Nabi kata. Nabi kempen bulat kali kedua. Sekali lagi, Sena Osman bangkit. Ana ya Rasulullah. Entah lagi. ya Ana ya Rasulullah. Berapa nak bagi? Alayya mi'atu ba'irin bi'ahlasihah wa'aktabihah. Saya akan tambah lagi. Seratus ekor unta ya Rasulullah. Maknanya, dua ratus ekor unta. Ya? Sahabat senyap. Laka. Nabi turun tangga yang ketiga. Nabi kata, Siapa yang infakkan hartanya ke jalan Allah. Allah akan beri kepada syurga banyak ni, banyak ni, banyak ni. Sampai anak tangga yang last sekali. Semua senyap, juga yang bangkit Ana ya Rasulullah Kau bayang Kalau dia dah bagi mukha dimah, 100 ekor Kedua, 100 ekor, 200 dah Kali yang ketiga pun, 100 ekor unta 300 ekor unta Agak-agak kalau kita ada Ana ya Rasulullah, entah nak bagi berapa Sekor kambing, kambing Apa barang, contohlah Tapi Nabi tak marah Yang penting kau infak Nabi tak pernah menghina infak yang sedikit yang penting kau ikhlas. Kan? Tapi Osman tu, kalau kita pikirlah fikirlah, kita pikirlah. Osman ni, nantu Nabi, dan confirm, termasuk dalam 10 sahabat, yang memang nama dah ada dalam syurga. Dia, dia bukan waiting list, confirm list. Kau tahu tak? Confirm. Memang dah ada nama dia. Nabi offer kali pertama, Nabi kata, kau masuk syurga. Lepas tu dia dah sorong. Okey, aku dah masuk syurga. Okey, lepas lah, kan? Tak. Offer kali kedua, nak lagi. Offer kali ketiga, nak. Sampai Nabi kata, cukup, Osman. Cukup. Cukup, Nabi kata. Haji Omar, jangan tanya. Seno Omar. Seno Omar bengang aja. Ni apa ni? Melampau dah sedekah macam ni. Melampau tu. Marah Seno Omar. Kan? Kita pernah tengok orang bersedekah, kita marah ke dia. Mana ada? Kita marah pasal apa? Kedekut ada. Tapi ni Osman sedekah punya banyak, sampai sahabat pun nak marah ke dia. Jadi, sampai kali ketiga, Habis 300 ratus sekon dia bawa jumpa Nabi, dia bawa lagi, dia tambah lagi sebanyak 1,000 dinar emas. 1,000 dinar emas. Allah, Nabi tengok-tengok. Eh, Nabi pegang dinar emas. Nabi kata ma'zurr ma'fahlan Uthmanu pada hari. Bermula pada hari ini, harta kau tidak akan memudaratkan kau, hai Uthman. Man itu contoh tuan-tuan. Orang yang banyak duit, tender bosah-bosah. Tapi tak pernah rosak duit tu. Tak pernah dia ni dirosakkan dengan harta dia. Sahabat Nabi yang lain, ada juga infak, tapi tak sehebat Osman. Dalam Perang Tabuk, nama Osman paling tinggi sekali. Dia bukan nak nama. ya. Tapi, dia berasa tak cukup pahala tu. Waktu kalau kita tengok, mungkinlah Wallahualam. Di kalangan sahabat ni, di kalangan sahabat Nabi, dia punya pendapatan berbeza. Kan? Segi... Ekonomi berbeza. Mungkinlah, Wallahualam. Omar tu dapat juga tender. Tapi tender kecil-kecilan. kan Tender bersih-longkang MBSA. Ha, Kutip sampah. Kecil-kecil lah. Ya, contohlah, contoh. Osman, oh, dapat tu. Buat highway lata, Highway lata tu, oh, main kau. Sebab aku datang awal hari ni. Pasal highway lata dah siap. <laughs> Kalau tak, aku maki je. Kan. <laughs> Kalau tak... Dua tempat, desa bakti dengan apa nama, sungai apa kat selayang dalam, kat tengah tua kan, bengang je aku kalau pergi tu, mahu ke tidaknya daripada perjalanan Arafah ke Muzalifah tu, bukan dekat, dekat jauh, jam dengan subahainya, Alhamdulillah kan Uuuh, tapi bayak, Al al-fulus lah betul lah, dia penyam penyamun, takde bos tengah jalan banyak tuan-tuan tapi okey dah Alakulihal, Senu Osman ni dia sepatut kan toke-toke jalan raya ni Dia kena bagi special harga dengan ustaz ni tahu tak? Ustaz? Ustaz free je lah ha, boh, Dapat pahala kan Dekat padang masyar senang sikit kau nak menjawab Ini dengan ustaz pun berkira <laughs> Lambat nak kaya aku gini Jadi tuan-tuan Osman antara sahabat Nabi yang memang loaded Tapi kekayaan tu tak merosakkan dia Bagi, bagi, bagi, bagi Datang Sena Abdul Rahman bin Auf Abdul Rahman bawa 4,000 dirham. 4,000 dirham banyak. Nabi kata, 4,000 dirham. Masya Allah. Keluarga kau, saya keluarga pun ada lagi 4,000 dirham. Maknanya duit dia ni, dekat, dalam akaun, ada, bahasa kita lah, 8,000 dirham. Dia bagi dua. Separuh untuk keluarga dia, separuh untuk Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Barakallahu fima anfaqta' Allah berkatkan apa yang kau bagi. Dan Allah berkatkan apa yang kau simpan dekat rumah tu. Berkat doa no Nabi tu tuan-tuan. Berkat sungguh harta dia. Sampai Abdul Rahman. Kita pun kenal belakang kan. Antara peniaga paling kaya di Madinah. Abdul Rahman kata. Berkat doa no Nabi dekat aku tu. Sampai kalau aku berjalan dekat padang pasir ni. Aku nampak je batu. Nampak batu ni. Dalam hati kata. Kalau aku selak batu ni. Confirm emas. Memang je sungguh. Dia nampak Batu tu dia silap, emas, emas, emas. Ha, sampai dah malas nak kutip lah. Kita cuba silap tengok. Puh, anakonda. Baik dia. Zah, tu dia. Tu, R.A. Separuh. Ya, senang, kita boleh buat ke? Boleh, boleh, boleh. Boleh belah lah. <tos> Confirm. Kan? Kita contohlah. Ana ada RM40,000 dalam akaun bank. anda bagi RM40 aje lah. Bunyi macam bagus. Tapi separuh tu, 8,000 dirham, separuh bagi kepada Islam, separuh tinggal untuk keluarga. Tak mampu kita nak buat. Tak mampu. Kalau tuan-tuan boleh buat, memang wacayah sama lulah. Kalau tuan-tuan boleh buat, simpan rahsia tu antara tuan-tuan dengan Allah SWT. Itu cukup berharga. Jangan cerita dekat orang. Bila kita pernah buat, contohlah kalau contoh dalam akaun kita ada 10,000 lah contoh kan kita ambil tawakan 5000 bagi kepada perjuangan Islam 5000 aku simpan ya Allah ini rahsia antara aku dengan engkau ya Allah pegang benda tu itu besok kat padang mahsyar ha, silap silap kita beratur tepi Abdul Rahman bin Auf antah orang mana ana orang selayang ana orang Madinah ana Abdul Ruh antah Abdul Rahman ha jangan silap beratur dah ha? antah mahadir astagfirullahalazim <laughs> macam mana antah boleh sampai kat sini hura uh, kita Muslimin-muslimin yang ada bantuan sekalian. Jadi, disebutkan sahabat ni infak tak berhenti. Sampai ada seorang sahabat ni, dia balik rumah. Dia ni tak ada duit. Fikir nak bagi apa lah? Orang lain bagi aku nak bagi apa. Sekali kau tahu, dia bawa katil. Katil? Tapi kau bayanglah bang, katil zaman Nabi bukan macam katil kita sekarang. Kita sekarang dia tak panggil katil, dia panggil apa? Ada istilah dia tu. Apa nama? Apam-apam benda kau apa dia pergi katil-katil yang, yang sekeping tu sekarang yang katil cantum dua tu ha, kan dia, hantam je lah aku tak kena <laughs> maknanya sahabat ni dia fikir-fikir nak bagi apa pikir fikir dalam rumah dia tu ada satu je perabot katil dia seret katil-katil dulu pakai batang korma batang korma cantum-cantum jadi katil kan? pergi kat kedai pajak tolak katil beli baju besi beli pedang untuk berperang di tabu. Tak macam tu sekali. Jadi nak sebut. Benda infak mesti diteruskan sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Ada orang dia tak suka tahu. Nah, ada orang dia kata apa? Apalah ustaz ni sikit-sikit minta derma, sikit-sikit minta derma. Aku tak nak minta derma malam ni contoh. Ya. Ada orang kata tak eloklah dia kata. Apalah macam mana dia kata kan? Okey bang, kita diajar gini tau. Kita ni nak bagi-bagi, tak nak bagi kau cakap elok-elok itu lagi bagus. Yeah. Kalau contohlah nak uzbilah, contohlah ustaz yang tak terima tu, dia salah guna duit tu. Itu dia dengan Allah, dia berdosa. Tapi kita yang bagi ni confirm dah dapat pahala. Cakap banyak tak ada. Jadi, jadi bukan kerja kita nak korek, korek, korek. Tapi lainlah. Contoh kan, ustaz tu masa datang dulu pakai odisi kan. Contoh, contoh, contoh, contoh lepas kolek-kolek, datang pakai Ferrari. Oh, ya betul Ustaz. Ferrari minggu depan tukar pula Audi contohkan. Minggu depan tukar lagi. Ah, bolehlah kau suspek guru Ustaz ni. Kan? Tapi lainlah kalau Ustaz memang dah kaya dah. Ha, kan? Memang tokey Ferrari lebih-lebih lebih awal lagi. Contoh-contoh. Jadi, tuan-tuan kena ingat. Saya kena ingat. In fact ni memang kena ada orang yang bercakap. Sebab tu dalam Quran kata kan وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون Dan infakkan harta kamu sebelum datangnya satu hari yang mana pada hari itu Allah tak terima langsung kau punya infak. Bila tu? Hari kiamat. Hari kiamat kau nak derma pada Allah, Allah takkan terima infak kau. Oh, kau nak infak masa tanah dunia ni, masa tengah duit tengah banyak ni. Nabi kata, sebaik-baik sedekah tu masa bila? Anta tasaddaqa wa antasahihun syahihun takshal faqra. Aduh, bila aku baca hadis ni, aku kena atas kepala, sedap sikit. Kan? Nabi kata, sedekah yang paling bagus, kau bersedekah dalam keadaan kau sihat, dan kau kedekut, dan kau takut fakir. Oh, Ni paling besar pahala. Bila berlaku ni tuan-tuan? Bila? Sekarang ni lah, lepas raya. Tengah lari bajet ni. Bukan lari, berlari-lari dah bajet ni tuan-tuan. Balik kampung, lari bajet. Balik sini, lari bajet lagi kan. Tengah-tengah pokai ni, orang kata, Ustaz, bila nak open house, open house. Contoh-contoh. <laughs> Satu cerita open house, tuan-tuan. Kita nak buat benda-benda, nak jemput orang datang rumah. Yang pertama, biar kau buat dalam keadaan hati kau suka. Kita suka, kita seronok. Ya? Lepas tu, bila kita bagi makan, kita pun seronok. Baru dapat pahala. Jangan kau buat buat salah takkan orang. Bini nak buat, bini bini nak buat ajih tu. Hati aku buatlah, hati kau buatlah. Hati kau buat. Oh, macam nak marah aje. Apa datang ajap datang. Wah, oh, macam nak buat masak tu dah bergaduh dengan bini dah. Assalamualaikum. Aku salam. Masuk. Hoi, betul ni kan. Ah, duduk ah, duduk. Duduk, duduk, Makan. Makan, makan. Tambahlah, tambah. Tambah. Alamak, ni biar betul. Ini nak macam makan kejak ajak gaduh ni. Kan? macam. Itu masalah apa? Pasal kita duit tak ada. Lepas tu nak buat. Bila tak buat kau orang cakap. Jadi bila kau buat pun kau sakit hati. Nabi kata bang, pesen sedekah macam tu, tobat haram tak dapat pahala. Menghabiskan duit kau je. Buat biar dalam keadaan hati kau seronok. Hati seronok, tetamu seronok engkau balik pun kau syukur pada Allah. Tetamu datang. Tetamu ni antara kelebihan dia. Dia datang rumah kita kan? Dia makan habis duit kita kan? Tapi dia balik tu, dia pulang dengan dosa-dosa kita sekali Makin ramai tetamu datang Makin banyak dosa dia bawa balik ha, Jadi Kita yang pergi bertamu ni Jaga-jaga sikit Kita bawa balik dosa sebenarnya tuan-tuan <laughs> <greng> Jadi kalau ada orang jemput tu Jangan pergi Macam tu ke? Eh, tak Bukanlah begitu Maknanya sebab kita bagi makan tu kan Dapat pahala Diampunkan dosa kita dibuat dalam keadaan kosrono hati kosrono supaya bila orang tu balik keluar kita tenang ni tak nanti bergaduh kalau bergaduh baik tak payah je. kan بس ada cicedil pun okey makan apa cicedil twist twist pun okey kan rangup lagi gua tu krak okeylah muslimin muslimati yang dimata sekalian jadi sahabat nabi infak dan nabi tak berhenti kempen kempen infakkan harta kamu berikan harta kamu infakkan harta kamu Jadi kan, derma ni kita kalau orang tak ada sel orang tak cakap orang tak motivasi payah nak keluar duit ni chef dia kena ada seorang yang pakar bahagian sabotaj orang kan bahagian bako orang kita bako je kita bako je supaya orang ni semangat nak infak ada orang bahagian tu kena ada kalau tak tak keluar duit kita ni kemut seorang-seorang okelah okay bang. Jadi, infak-infak-infak sampailah saat waktu dan ketiganya, sahabat nak bertolak ketabung. Disebutkan dalam sejarah, tentera Islam lebih kurang 30 ribu. Kenderaan tak cukup. Kenderaan, saya tak ingat mungkin 12 ribu. 12 ribu tu campur-campur lah. Yang ni bagi sikit, yang ni bagi sikit, yang ni bagi sikit. Osman yang paling banyaklah 300 ekor, dia seorang support. Disebutkan lagi, perjalanan jauh. Sekor unta terpaksa dikongsi tujuh orang sahabat. Tujuh orang berkongsi sekor unta. Bukan naik serentak. Naik serentak patah belakang unta tu. Bergile-gile lah kan. Aku jalan sekejap, kau naik pula. Lepas tu kau turun, aku naik pula. Macam tu. Hatta yang bergile-gile, bertongtong ni yang kata, berkongsi, ialah, Sayyidina Osman bin Affan, RA. Kalau kita fikir kan, kalau kita fikir, Osman ni dah bagi banyak dah. Kita Kalau kita lah Kalau kita yang duduk dekat tempat tu Kita kata apa Ana tak payah pergilah Pasal Ana dah bagi banyak dah <laughs> Kita kita banyak Kau orang lah pergi Kau orang tak ada pahala Aku dah banyak pahala Tiga kali Nabi offer syurga Tiga-tiga dapat kat aku Engkau orang lah pergi Aku tak payah pergi Tak Osman pergi Duduk soft depan lagi dengan Nabi Dan dia ni Dia pergi Dan dia pun berkongsi sekali Unta dengan sahabat Dia tak ada unta eksklusif Tak ada Ana untuk Audi lah Contoh kan Ana untuk Camry lah ada nak seorang-seorang lah. Tak ada. Kongsi ramai-ramai sahabat. Itu eh, hebatnya. Sebab tu zaman ni tuan-tuan takkan kembali dah pada hari ini. Lama sekarang, lulu gua gua. Mampus lu. Kan? Zaman dulu tak ada. Hebat sahabat ni. Tengah-tengah bergerak, tengah-tengah tu, ada lebih kurang, kalau tak silap saya lah, 17 orang, 17 tak lebih, yang tak dibenarkan pergi perang. Nabi kata, korang tak payah pergi. Kenapa? Sebab kenderaan tak cukup, Korang pun tak ada kenderaan, kalau kalau letak lapan orang seko hunta, mati hunta tu tak boleh. Tapi nak pergi nak, Nabi kata tak boleh, tak boleh. Lala tu diolah orang ni balik dalam keadaan menangis, menangis. Dan kuat kata, Hazanan, mereka sedih dengan sebab tak boleh nak pergi. Dan diorang pun tak ada kelengkapan perang, tak boleh. Nabi kata tak payah pergi, menangis. Kalau kita, Anta tak payah pergi, Alhamdulillah, Hana tak payah pergi. Ana sudah niat. Tapi Ana tak payah pergi. Ana sudah masuk syurga. <laughs> Kita senang saja. Sahabat ni menangis. Bergeraklah para sahabat menuju ke Tabuk. Perjalanan yang cukup jauh. Pada musim yang amat panas. Disebutkan dalam sejarah lagi. Sampai separuh perjalanannya pertama belum sampai dekat lokasi. Kasut yang sahabat pakai ni habis pecah belaka. Kaki orang berdarah-darah. Jalan dekat batu kerikil yang tajam. Kita kalau fikir balik, Ya Allah, jauh langit bumi, sahabat dengan kita kan? Jauh. Jauh tuan-tuan. Perjalanan penuh dengan kepayahan, kesusahan. Pergi berperang. Kita kalau fikir, orang nak berperang, ni mesti sihat tubuh badan. Ini sebelum berperang, kaki dah habis hancur. Berdarah-darah, luka-luka. Sahabat ni pecah-pecah bibir, kulit kering. Kan? Pasal mak tari terik. Jalan sampai satu kawasan, Nabi berehat. Tengah-tengah berehat tu, Nabi tengok sahabat. Nabi kenal belakang ni, 30 ribu Nabi kenal. Itu hebatnya Nabi. Nabi tuan-tuan, dia kenal sahabat dia seorang-seorang, dia kenal nama lagi. Hebat. Kita kenal tak? Aku ngajar seorang ni lama dah kan? Aku tak kenal kau korang. SB mana entah aku tak kenal. lagi? Contoh lagi. Kenal Haji makno, sorang. Kenal muka lah, muka kenal. Nama tu lupa-lupa ingat, lupa-lupa ingat kan? Uh, aji apa yang ada susu dekat Dasun? Haji tu <giggle> aji tu kenal lah pasal dia biasa Kalau makan air susu satu kan? <giggle> tu tak kenal lah Padahal ngajar apalah mudah surau ni Nak sebut uh oh, wah Tak kuat lagi tu tuan-tuan ya? Yeah? Uh, bukan Bukan kita sombong tapi kita punya Otak ni lembab nak ingat nama orang kita tukur-tukur Nama anak yeah. Itu boleh ingat, kan? Itu boleh isi kedua lagi <giggle> Itu kalau beranilah Tuan Tuan semua. Nabi ni kenal sahabat-sahabat dia. Tengok belakang Nabi perhati. Tiba-tiba Nabi kata. Aina Ka'ab bin Umayyah. Ya? Aina Ka'ab. Ka'ab bin Umayyah mana Nabi kata? Jadi, bila Nabi sebut nama Ka'ab. Eh sorry, Ka'ab bin Malik. Aina Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tak datang. Ada seorang sahabat menyampuk. Ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik ada kat Madinah tu. Lepat dekat kebun tamah dia. Tunggu buah-buah tamar dia masak. Dia memang macam tu. Ada sahabat ngutuk lah. Datang Mu'az bin Jabal. Kau jaga sikit bunuh kau. Oh, marah. Aku kenal siapa dia kaab bin Malik. Kaab bin Malik sahabat yang pergi berperang di Badar. Kau tak pergi pun masa tu. Dia pergi. Ada orang cover. Jadi tuan-tuan. Satu, satu benda yang kita kena ingat. Benda ni berlaku zaman Nabi. Dan berlaku juga zaman kita. Kadang-kadang sama-sama jamaah. Ada yang tak puas hati. Aji ni, aji ni. Eh ji, jangan cakap macam tu. aji ni baik tau tak. Ha, benda ni berlaku. Eh benda tak puas hati ni berlaku. Tapi kalau tak dijaga uh, cepat-cepat, dia akan rosakkan jemaah tu. Jadi, sahabat ni perli lah kan. Kak Abin Malik tu ada kat kebun dia. Ya Rasulullah. Masa bulan nak pergi perang tu. Bulan tu musim tu panas tuan-tuan. Jadi musim panas mus, apa ni lah buah-buah tamar masak. Angin panas tu yang bertiup tu. Itu bila dia kuat angin tu. Dia kena dekat buah tamar. Buah tamar tu akan cepat masak. Dan akan manis rasanya. Macam tembikai lah kan. Tembikai musim panas. Kau tengok dia punya buah merah. Manis. Air pun banyak. Tapi kalau tembikai musim hujan. Apa rasa dia? Rasa air hujan lah. je. Jadi panas ni upunya dia menghasilkan rasa yang cukup sedap pada buah-buahan. Jadi sahabat tu pelilah. dia mana ada ya Rasulullah. Dia lepak ke kebun dia. Datang Muaz bin Jabal, kau jaga sikit murid kau. Aku kenal sepak Abin Malik. Nabi tak kata apa Nabi senyap aje. Tengah-tengah duduk bersembang tu, tiba-tiba nampak ada seorang sahabat naik kuda. Dia ni macam lah. orang semua dah bergerak, dia lambat. Nabi tengok kan. Jauh ni. Nabi punya hebat yang kata, Kun Aba Khaisamah. Mesti Abu Khaisamah, Nabi kata. Daripada jauh tu Nabi kata, Kun Aba Khaisamah. Confirm Abu Khaisamah. Sahabat kata, -nya -nya. Oh -oh lah. ha, tengok. Nabi boleh nampak kenalnya sahabat ni. Padahal tuan-tuan, orang dulu, Kan kalau naik kuda kan berdebuan. Mesti dia pakai tutup muka ni. Nampak mata. Tapi Nabi kenal sahabat. Nabi kata confirm Abu Khawisamah. Kita tak kenal. Kan kita eh. eh haji ni. Pasal masa puasa bau ni lain lah. Ha? Puasa bau ni nampak kurus. Ha? Ini dah borau yang nampak. Betul kecil? Ha, kan? kan dah lain tu. <laughs> Aku semalam ciamah dekat rawaf perdana tau. Tengah-tengah ciamah ada suara jemaah ni. Ha tengok. Bukan Haji yang mati pun Haji. Hah, tu panjang dia. Kau Haji hidup balik je? Ya Allah, Syekh. Ada jemaah tu, muka ni sebiji dengan jemaah dekat surau rawang perdana tu. Dekat surau, surau hamba Allah tu, meninggal setahun lepas lah. Dia ni pakai kopiah panjang gitu, janggut pun lebih kurang. Mamat ni sebiji dengan kopiah panjang, janggut sama, sebiji kau tahu. Aku, kata, eh, aku dah debor dah. Kau hidup balik dia ni? Lepas tu aku jadi melalut tau. Kata, aku hidup zaman bila ni? Back the future pun aku ni. Pasal orang yang meninggal tu dulu, dia duduk kat situ juga. Lepas tu dia ni suka buat lawak tau. Kalau keciama dia sampur-sampur kan. Sama juga panggilan dia tu. Kata, sudah. Kata, usap bukan usap bukan orang lain usap bukan orang ni. Ini Yop, ni Yop. <laughs> bukan orang sini lah. Usul-usul sana. <laughs> jadi, kita ni baru seorang tu dah tuku-tuku dah buka. Buka dekat-dekat sama je. Haa. Nabi tak kun Aba Khaisamah. Ini confirm Abu Khaisamah Nabi kata. Ya sungguh. Abu Khaisamah datang. Dia kata Ya Rasulullah. Anak minta maaf. Anak lewat datang. Abu Khaisamah ni. Antara orang yang paling sedikit infaknya. Masa Nabi kata infak, infak, infak. Dia memang orang orang susah pun orang miskin. Dia kata apa Ya Rasulullah. Inna li sa'an min tamrin. Saya ada. Ini je boleh bagi. Apa dia? Satu cupak tamar. Satu cupak tamar. Tentera 30 ribu. Bila dia bawa tamar macam ni depan Nabi. Puak-puak munafik kata apa? Eh, dia tak payah bagi. tu mulut munafik kan cakap macam tu? Kita kena ingat. Kita kalau ada sahabat kita infak. Banyak ke sikit jangan kata. Eh, eleh ke gila. Kau cakap macam tu kau munafik tak pasal. Nah, jangan. Sebab sikit banyak di sisi Allah. Tak penting. Yang penting kau ikhlas. Ya. Jadi Abu Khawiythamah ni memang ada tu je harta dia. Dia bagi satu cupat tambang. Okeylah. Lepas tu beberapa hari kemudian Nabi pun bergerak. Dia takdirkan Allah tuan-tuan. Sampai dekat tabuk peperangan tak berlaku. Tentera Rom dah stand dah. Tapi bila dengar ramai sahabat Nabi 30 ribu. Waduh mampus. Bukan benda sangat. Tentera Rom ni kecoh lebih. Dia macam perkasa lah. Cakap lebih kan. Tak berani pun. Kala tu sampai-sampai Tengok-tengok tentera rum dah lari lintang pukang. Dia tinggalkan dia punya apa? kelengkapan tentera lah. Kelengkapan periuk belanga, baju besi, laptop, handphone, tak apa-apa semua. Dan sim card semuanya dia lah tinggal kat situ. Tak pun ambil. Jadi nak ceritanya, perang tabuk tak berlaku peperangan. Haa, tu nak cerita. Pergi sampai kat tabuk balik semula. Pergi balik 50 hari. Jauh. 50 hari. Seorang pun tak tak apa kata tak cedera, seorang pun tak mati. Semua sihat Itu nak sebut ujian Allah. Kadang-kadang kita tengok eh. Sebab tu saya fikir macam nilah bang. Sahabat yang prepare ni punya punya takut, mungkin bukan takut apa. Ya, kemungkinan berlaku peperangan. Kalau berlaku peperangan, hati kita ni boleh berubah tau, tengah-tengah berperang. Nak lawan ke nak lari ke, ikhlas ke kerana Allah ke kerana apa benda kan? Benda-benda tu yang bahaya tu sahabat dah prepare ya Allah ya Allah tiba-tiba sampai-sampai tak jadi peperangan Allah kan? ada satu perasaan yang lain Allah selamat kita ya Allah balik selamat kan ha, tengok kadang-kadang Allah tak bagi tak sampai waktu ha, tak ada peperangan balik itu maknanya diberikan kemenangan percuma begitu tentera Rom dah kalah balik lari lebih awal lagi sahabat dapat harta rampasan dalam keadaan tak tidak apa, tidak menumpahkan setitis darah sekalipun Habis cukup 50 hari Nabi sampai ke Madinah Al Munawarah. Sampai kat Madinah tuan-tuan. Puak-puak munafik ni tunggu Nabi dalam masjid. Beratur nak minta maaf ke Nabi, nak bagi alasan sebab tak pergi perang. Beratullah. Pak seorang, seorang, pak seorang, seorang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ana minta maaf ana tak pergi. Kenapa tak pergi? Anak-anak sakit perut ya Rasulullah. Tak apa, ana maafkan. Lagi seorang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku ada minta maaf, aku pun tak pergi. Entah tak pergi. kenapa. Bini aku beranak, ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku tak pergi. Entah kenapa tak pergi. Anak-anak UPSR ya Rasulullah. Apa kena mengenai kau anak, anak, kau UPSR ha? yang anak kau exam yang kau yang kau tak pergi ni apa kena mengenai? Aku cerita pasal UPSR ni bang. Tersasul cerita UPSR ni. kan? Ni Sekarang tengah UPSR kan? Dah bila saya ni. Yalah saya tak macam tuan-tuan kan. Pendidikan tak sama. Saya ni memang tak kenal apa mendatang apa UPSR tu. Memang aku tak kenal. Mujur anak sulung aku ambil UPSR. Barulah aku tahu UPSR ni mendatang apa. Orang kata teraya, teraya, teraya. Mendatang apa teraya? Aku ingat teri-teri bubur bu bu bu lauk tu. Kan? Makanan kat penjara tu ada teri-teri orang panggil tu kan. Bekas penjara tu. Teraya, teraya. Oh, ujian pun. Ah, itulah lebih kurang aku tak ngerti. Sebab saya sekolah sempat daya 2 je. Lepas tu, mak abah aku berhenti kan. Aku mana pernah kenal PMR, UPSR, SRP, SPM. Semua tu aku tak ada belaka. Kan? Kan canggih tu. Jadi, cerita pasal UPSR ni. Malam nak berhenti tu. Anak saya ni, yang si Sulung ni. Balik-balik balik kuliah, dia menangis. Kenapa nangis tu? Matematik besok abah. Dia tanya aku, aku haram tak kerti. Kenapa Allah Ubi dengan abah tak pandai matematik? Menangis malam tu kan. Aku pun tak kata apa. alung dah la alung, alung tidurlah. Insya Allah Allah mudahkan. Dia masuk bilik, Menangis lagi. Aku susah hati. So, no no no, kita tengok kita tengok kita tengok no. Bini aku pun sabar dengan aku juga, dua kali lima, lagi teruk. Ku kurang, aku ada juga, najis dua sekolah kebasaan. Dia haram tak nak sekolah kebasaan. Bini aku ni beranak beranak, pop. Masuk sekolah pondok bapak mentua dia. Bapak mentua dia pula. Bapak mentua tu bapak mentua akulah. Bapak dia. Kenapa ni kepala dia? Dia lahir-lahir dekat sekolah pondok. Memang tak pernah pakai baju sekolah kebangsaan, sekolah kasut sekolah. Tak pernah, tak pernah. Dia memang lahir-lahir dalam keadaan suci dalam debu tuan-tuan. <tik> Maknanya macam tu. Dia tak pernah, dia tak pernah menjadi lagu Negara kuah. Tak pernah jadi lagu tu. Ha, kan? Akidah ni tak pernah terjejasan tuan, tuan. Ha, Nak ceritanya Tapi itulah Aku sempat juga Sekolah dia dua Tapi aku haram tak kata matematik Bini aku ni nak juga Selesaikan Dah matematik pelik Kau bayang Budak umur berapa UPSR pun 12 tahun ni ya? Sambung sikit cerita UPSR Bida'ah ni tuan-tuan Jadi rumah aku ni Tengoklah apa -apa, benda. Aku pun tak faham Kira persegi-persegi Kan Cube-cube Ukuran depan, belakang, lebar, tahap apa lagi. Budak umur 12 tahun matematik macam tu. Macam nak buat bangunan KLCC kau tahu. Apa kepayah gila tu dalam matematik. Bila aku pun berisytihad buat jalan gini, gini, gini. Jalan dah ada, jawapan tak ada tuan-tuan. Macam tu. Pening kepala. Lala terpaksa telefon, rescue 911. Teleponlah kawan aku. Saya duduk Tidak Jaya, member ni duduk Seksyen 7 datang juga malam tu ne nak selesaikan masalah matematik tuan, -tuan. sampai rumah saya pukul 10.30 lebih kurang dia lantak mengadap matematik anak aku sampai 12.30 malam punya bagus manusia gua tengok tu dah lah datang jauh free pula tu kau ingat senang dapat cikgu tuition free macam tu ha itulah untung jadi ustaz macam aku ni <laughs> okey tuan ni ya. jadi okeylah nak cerita sel lah matematik tu kan esok ni tuan tuan Oh hari pertama yang besar, mak bapak semua kan digalakkan pergi bagi galakkan kanan anak ni masuk dalam pemeriksaan ni takut ni takut, berdua keton datang main takut, bagi taklimat semua, apa Google kata okay sekarang ni bapa boleh bersurai di sana surau tingkat tiga naiklah ke surau bermunajatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dipermudahkan soalan padang masyarakat yang mereka akan hadapi sebentar lagi. Oh <laughs> kau jangan main-main, naiklah mak bapa nee atas surau, anak takut ni menghadapi soalan mungkarun wan nakir. Hai itu tuan-tuan bergema orang baca yasinlah mak bapak semayang, tak berhenti. Nak supaya anak boleh jawab UPSR kau tahu. Yo. Ya? Kita lalu tu macam suasana majlis tahlil orang mati. Ya oh, si warung. Oh, kata orang mati ke tak UPSR. La ilahi mati tadi. Punya takutnya orang kita. Ada seorang kakak tunggu kau tahu Anak dia masuk dengan perperiksaan Lebih kurang kita letaklah lah lapan kan Sejam periksa 89 sembilan kan Dia sembahyang tak berhenti Tak berhenti Kita kata ni terahweh kot ni <laughs> Jangan main-main Yang sebenarnya tak hajud duha pun ada juga Pening kepala kau Kiamulil duha pun ada juga Dia macam-macam punya Takut anak tak boleh jawab UPSR kau tengok tu Nak suka pun ada Tu satu kan. Omar saya cerita ada seorang makcik tu jumpa dia Dia kata apa saya Sayaulah tahun lepas anak lelaki saya dapat keputusan saya tengok terus saya kena serangan sakit jantung Uf, sakit jantung moodo tak kujul je tahu tu kalau mati masa surat khabar tu anak derhaka oh, anak derhaka pasal apa UPSR lingkup mak kena sakit jantung mati dia boleh sakit jantung dengan tengok sebab keputusan UPSR anak dia saya nak tanya satu soalanlah tuan-tuan agak-agak agak-agak ya kalau kita ni orang cakap kak anak akak tu Naik motor dengan jantan mana tu kak? Agak-agak. Kena sakit jantung ke? Kena kata apa? Alah biasa lah tu. Itu zaman sekarang. Rama-rama. Terbang bebas. Terbang bebas di udara. Tanpa ada halangan. Rama-rama. Udah lemak. Siapnya lagu ilah lagi. Tahu? Ada kena sakit jantung. Ubat haram tak ada.